Човек има нужда да се завръща някъде. И всъщност, човек, ако няма къде да се върне, той не може и в път да тръгне и сам не знае кой е, и също е един загубен човек. Ние, ако тълкуваме малко по-широко смисъла на спектакла, това е за всички и таки, които изчезват. Защото човек в момента, с всичко, което го заобикаля, с изтиването на малките градчета, не става въпрос само за нашия странжански край, но става въпрос за малки гръчета в Тексас, за, за малки гръчета в Франция, които се обезнодяват и на всякъде процес е видим. Това е седено, че и така да потъне. Мисля, че глобалният човек всъщност няма и така. И това е травма, която той все още не знае. Той все още не знае. Той някога той е тръгнал да бъде глобален човек, доколкото това понятие не съществува и това понятие е тежка пропаганда, има по-свободно движение, глобален човек няма. Човекът винаги е строго личен. И когато този строго личен човек с своето родно място тръгне да, да пътува от град на град, да работи и работа след работа, да наема жилище след жилище, той всъщност няма къде да се върне. Защото той като се върне него и така няма да има. Тя е подпредна заради неговото отсъствие. Александър Секулов започваме с Одисей, пътуващият Одисей, който се завръща, за да тръгне отново към дълбоката суша. Защо този сюжет е важен за Александър Секулов лично? Аз вярвам по принцип, че всеки писател има някакъв архипелаг от острови около които обикали, към които се завръща непрекъснато. Населва ги или тръгва си от тях но той всъщност живее в този архипелаг и темата за, темата за Одисей, темата за човека, който тръгва и се връща. Можеш ли да тръгнеш, ако нямаш къде да се върнеш, когато се връщаш това за ли е, Или е просто само за да тръгнеш отново в път? Всичко това мене ме вълнува от много години. Всъщност я се завръщам непрекъснато към, към този образ. Морето. имам да. чувството, че морето е много ключов елемент. Имам от. Остро чувство на, на принадлежност към, към света на Егея. Имам чувство, че разбирам светлината, че разбирам островите, че ги схващам като чиста метафизика. Да, майка ми е Геркиния, но аз до 27-28 години не знае гръцки. И чак много по-късно, може би, преди 10-15 години, толкова сетивно почнах да усещам Егея, самото море. Когато го гледам, имам чувство, че ме пренарежда по правилен начин, че абсолютно всичките ми баланси се възстановяват. Само че съм катастрофирал човек и изведнъж гледката на морето те възстановява в твоята цялост. В... Сигурно е на кръвта. Не мога по друг начин да си го обясна. Визуалният начин, по който е осъщества на тази връзка с морето в спектакъл, аз съм напълно поразена от тази визия. Това усещане, нали, за Наистина а, а, плаване а, и корабокрушения и просто дълбоко вълнение. Целият този ритъм на морето, който присъства в спектаква е, според мен, уникален визуално-хореографски начин. Значи, когато се говори за визуалната страна на спектаклите, които сме направили с Диана Добрева, просто трябва да се ясно и категорично да се говори за нейната роля в българския театър. Тоест, това е Диана. Това е Диан, да. Нейната ти темична фантазия и невероятния усет как без вода тя да те накара да усеща, че си, че, че си сред водата, че си на кораб. Българският театър и българската театрална мисъл, доколкото такава има, в което аз силно се съмнявам, не се отдали значимото на всичко, което тя направи за българския театър и продължава да прави. Това отблъскване от бита този отказ от заиграване с сюжетчета, това смело прекрояване на, на, на символи и митове, този титаничен език на символите, който тя умее, и хипнотичното въздействие на нейните спектакли върху зрителя. И мисля, че те са толкова силни спектаклите и така поразяват въображението на зрителя, за тази причина и не се и, и говори достатъчно за за пътя по който тя върви и път, който наистина круи Българския театър по абсолютно различен начин. Но намира своето място точно в Плодивския драматичен театър и точно по време на Европейска столица на културата. Дали това ще даде повече шанс за разпознаваемост? Аз съм напълно наясно с цялата система на премълчаване, на смитане под келима. Всяко значимо нещо, което нарушава статуквото и конвенцията, се неглижира, но човек не трябва да обръща внимание на тези, тези неща, ако иска да работи. Диана Доброва е работи прекрасно и в Народния театър, и в други суфийски театри. Случи се така, че театърът в Полифин имаше идеи за нови теми, за нови, за нови територии. И няма по-добър български режисьор за, за пътуване в нова територия от нея. И преди три години, когато правихме вълци по изключително тежкия и много сладък език на трънски разкази. И след това, когато правихме Дебелянов и Ангелите, който за първи път за Първата световна война, за ролята на поета, за смъртта на Димчо Дебелянов, И сега, когато се захващаме с... Когато се захванахме с световен мит, който има много неуспехи по света, mm -hmm. Полският театър имаше чудовищен късмет с тялото. Не по-малък е нейният късмет, да има театър, който е готов да извърви опасен път. Но в това отношение мисля, че в последните 7-8 години се вижда, че театърът е наистина поема на опасни пътешествия. Не става въпрос просто за правенето на добри постановки, а за неща, които крият себе си голям риск и те искат едно друго горение едно друго живеене. Може би трябва да се помисли за субтитри, защото предполагам, че ще има голяма интерес и от е, гости на Пловдив и чужденци, които така или иначе живеят тук. За това е мислено. текстът е даден да се превежда. Ще има субтитри, но по-важното е доколко града в лицето на общината и на фундацията ще имат нагласта да покажат този театър, този спектакъл по света. Защото иначе би било нелепо, би било сакато, би било късогледо, да се остави този спектакъл да се играе само Съпра. в, в дори да го стои в София. но да се предприемат такива действия. Ще съдим плеват. Тото е да е, ние спектакъл сме да Одисей е ключов герой в гръцката митология. На практика това е герой, който се противопоставя на съдбата. Дали вашето решение за този вътрешен скандал между боговете е свързан повече с нашето време? Момента, в който боговете вече не искат да са богове, а смъртни. Момента, в който богопомазаните с власт, с пари разбират, че, че по-добре да са смъртни и уязвими. Всъщност, това не е ли страхотна утопия? Не е ли страхотна иллюзия да си мислим, че е възможно подобно разколебаване в авторитетите? Има една тага в боговете, които са показани. Тази отдалеченост от, е, от в крайна крайщата, опасния, но и много сладък живот на Одисей. В крайна кращата, те, които са безсмъртни, живеят чрез него, чрез смъртния. На този ваш въпрос отговорът е, ще го намери всеки зрител, ако се, ако се развълнува. Това е моят цвят и имам правото да отмъщавам, казва Посейдон. Това е моят цвят и имам правото да оцелявам, му отговаря Одисей. А какъв е отговорът на Александър Сакулов? отговора се крие две реплики по-надолу, когато Посейдъл му казва прем много си човек, не ще спечелиш», а Олисей му отговаря «Пре много съм човек, не ще загуби». И в този конфликт между Бога и човека, те изпитват необходимост един от друг. Макар, че са в непрекъснато противоборство, но един му е му интересно с другия, а на другия му е любопитно колко, колко може да му се противопостави но в крайна на крещата това е двойка, която те не могат един без друг. То това е любопитното. Накрая Посейдон казва е не мога да отрека, че ми е толкова забавно с за него е толкова интересно. Има нещо, което, което е вечно живо в този герой. Той е много превъстителен, истински превъстителен и ние затова решихме да го направим много млад Одисей. Той е практически актьора, който го играе на 23, може би, може би няма 24 години. И това ме е също първа ролята. Вискът забележително постижение на да направиш Одисея на 23 години и ние много смело го взехме това решение, защото ние не се занимаваме с иллюстрация на мите. Ние се занимаваме с неговият дух. А духа на Одисея е младия дух на човек, който непрекъсно тръгва, на който непрекъсно завръща. Особено ме впечатли решението около циклоп и идеите овце. Визуалното решение, което отвежда към мита за пещерата на Платон и идеите, които миришат. Разбира се за публика, която се сети, но в никакъв случай другата публика, която няма да се сети, то не е направено с пренебрежение към нея. Едно нещо знам със сигурност, че всеки човек, който влезе в театралния селон, трябва да бъде уважен. Трябва да бъде разказана една силна, здрава, чиста история за този, който иска това от, от, от, от театъра. Но в тази история може да има много пластове, които, ако не са тежки, ако не са претенциозни, ако не са струпани, просто могат да дадат наслада и за много изкушения, много четящия, много знаещия, много цитиращия човек, каквито вътре неща има в самата да. песън. Но това е вече въпрос на колко ще видиш от спектакъл, без да се травмира този, който не иска да види повече от една хубава отчитава, разказана история. Просто трябва да обичаш всички, които са влезали в салон. Александър Секолов, това не е само за тези, които са чели Платон. Много важно послание. Той дори не е нужно да си чел омир, защото този спектакъл в 98% е, е, е, е, е моя дело, в смисъл, всички Той е писан от мен, и вътре се използва, може би страница и половина от омир. Разбира се по мотиви, но съвсем това е една съвшено нова пиеса, съвшено нов прочет на Одисей. Неминуемо стигаме до темата за това колко струват иллюзиите. Въпрос е поставен и от сцената в Одисей. Дали всъщност наивността, идеализмът са стоки в днешно време? Той съм Одисей казва, в живота това е великото бълженство на може да си плащаш. Но той е човек, така. Да, иллюзиите, защо не си ги платиш? Истински интелигентен човек е доста наивен, Малко купув, много съм наделен, но има много висока култура. И тя превръща тези отрицателни качества в много големи положителни в крайна качестве. Още един елемент търсенето на, цитирам, срамния смисъл на всяка разказана история. Изкуството заличава срамния смисъл на всяка история. Това е реплика на Зевс. По принцип, диалозите са изпълнени с много такива леки просветки. За мен е приятно, че сте ги чули. Боговете си говорят, казват изкуството се в опадък, другия казва, особено сценичните. Изкуството, което прикрива срамния смисъл на всяка разказана история, освен този елемент, който идва от Фройд, ние чухме и една прочута реплика от Карл Маркс в спектакъла. Да. Маркс, Айнштайн, Ницше и Фройд. Но Маркс говореше с интонацията, или аз съм полудяла не, не. с интонацията на Тодор Живков? Приемете го като хрумка, като... Нещо, което сме направили да и, и за собствено удоволствие. В край на крещата, човек разказва история за да се забавлява. Всички тези изборени неща са пътуващи артисти, които скета по пътищата и произнасят тиради за човека и за боговете и не струват скъпо. Тогава не са стрували скъпо. След това се оказа, че бая скъпо струва. Но това е сега, в смисъл, малко иронична гледна точка към боговете, как се забавляват. Те се забавляват с такива. Ролята на жената. Решението Пенелопа да бъде под формата на 10 различни лица, 10 различни жени. Страшно интересно визуално. Обаче, мъжът е сам и винаги с лицето си, с така ролята на героя, докато жената, тя може да има различни лица. И по-скоро е идея за жена. На мен и ми харесва това тълкуване, което давате, но пък не очаквайте аз да го подкрепа или да го обора. Когато дълго чакаш една жена, според мен ти никога не чакаш една жена. Тя се променя във времето и тя става една, втора, трета, четвърта, пета, както и накрая всъщност тя не те познава. И всъщност това е повода да се разкаже цялата история на Одесей, за да може да го познае Пенелопа през историята. Когато чакаше една жена, т.е. Одисей, въпреки, че него го няма в вашето тълкуване, като че ли той също чака срещата с жена си? А не е просто пенелопа, която го чака. Е, не, това е много статично тълкувание и дълбоко невярно. Все пак той, макар че живее с сърце е толкова години и тя му обръщава се вечна младост, той казва, аз искам присмъртната си пенелопа. Все пак излиза, че човекът е мъж. А жената е дом, жената е среда. А, не, не. Човекът е мъж, това никой не го и мисли. Против, жената е човек, мъжът е човек. Затова и Пенелопа в вашата интерпретация накрая произнася тези думи, че тя също ще пътува към тя мъжа си. Казва, тя казва, където и да идеш, аз ще, ще, ще тръгна в път. Тя всъщност подарява плаването на Одисейна и тя знае, че той върви, за да изпълне съдбата си. И това с крайна краща, е, не е тъп, абсолютно осъзната саможертва, но, но, но не жертва на мъжа, а жертва на любовта. И това саможертва в името на това да го обичаш и как а, човека се превръща от дом в път, от път в том, това са основните категории на този спектакъл. Последен такъв феминистски въпрос от мене, Мъжът Одисей, героят, може да има много жени, но Пенелопа в никакъв случай не може да има много мъже. Тоест, отново няма равнопоставеност в това и това не е от Александър Секулов, това е от Омир. Не мога да разбера смисъла да спорим на тая тема, честно. Просто не виждам кой какво има право. Това е един мит. Ако искате да го... Насечем спрямо аз прямо веяния и да му разгоним фамилията. Не го разбира въпроса. Този спектакъл е тежък, защото в него има много... Докато се построи, mm -hmm. това е тежко. Има нужда от сценична техника, най-вече от пропадавата. Пред които издигат и качват... Боговете, някои театри имат пропадава, но те работят само с една скорост. И тази скорост не е адекватна на времетрайното, за което са свикнали актьорите, защото вие сама видяхте, че този е, е спектакът просто е с метроном правен. Значи там не може да се закъснееш да излезеш 2 секунди по-рано, музиката не може да закъснее 2 секунди да влезе по-късно, осветлението не може, мултимедията не може да, да влезе. Просто и това са в крайна край са 40 човека на сцената и под сцената, и хората, които движат ръчно э, сценичните э, конструкции. Труден спектакъл. И си мисля, че все повече би трябвало да се ориентираме подобен тип спектакли, да се гледат първо на оригиналната им сцена, каквато всъщност се пловоди, в крайна ще е център на, в център на България. Защото самия строеж трябва два дни на сцената и, да го, и следва един ден се разваля, няма театър, който да ти даде сцената си толкова дълго. И това го прави труден за местене. Ами тогава няма, няма, няма Одисей да излиза от Пловдив, принцип, а света трябва да по дойде принцип, в Пловдив. Големите а, западни а, сценични продукции се правят на едно място, играят се определен брой и след това представлението се закрива, трупът се разпуска и така нататък. Защото самото събиране на 40 актьори от различни театри с различни практически прави невъзможно взимането на дати. Така че едно представление трябва да го гледаш в рамките на тези месец-два и да се организираш да го гледаш, след то няма да го има. Но много чужно на нашата. Психология, където обичаме, същото на представя да го гледаме до 10 години, 15 години, да отидем и след 4 месеца да го гледаме. Но, но ще почнем да се появяват спектакли, в които екипа и ресурса, който е събран, може да, може да бъде събран за определен период от време. Той не може да бъде поддържан година, две, защото няма как да стане. И, това ще, и, и ние, ние вървим нататък, още не сме се допрели до... до до безспорни събития, надявам се това да е такова, което да, да накара публиката да излезе от Юта, това мога да гледам и след 3 месеца, да каже не, аз това трябва да отида да го гледам, защото след това няма да мога да го видя. Всъщност през тази цялата година, аз предполагам, че в месеца ще има поне по 3 представления, както е сега. Не за сега по 2. Но се задава лято, което също е доста любопитен период а, в публиката в България през лято не ходи на затворени спектакли, т.е. юли и август, най-вероятно. Не мога да кажа, че играем или не. Ами това всъщност е а, и призива към хората, които няма... Ако може да се съчетаят тези двете неща, е да, обмисля театъра да направи автобусна линия специално с билети, който иска да, да, да може да пройдува да ги улесним хората, но ние не можем да го направим това с, с, с всички градове. Може да го направим с близките, дай много с София. Театрален автобус, това е били остраха. Да, да. Ами, аз мисля, че спектакълът да си заслужава. И първите отзиви са такива сега не е някакво субективно усещане. Пътят през сърцето е пътят към смъртта. Наистина ли смъртта е най-важната тема пред човека? Няма друга тема. Човек всъщност. Тема е времето между раждането и, и това е единствената тема на човека. Защото той има подарено време. Господ му подарява време и казва, виж това теб, ти давам 70-80 години. Ти с твоето сърце, с твоят ум, с твоето разбиране за добро, за зло, кое употреби това време. Според мен има хора, които преживяват живота светло, красиво и те додават тези щастливи и светли моменти в някаква голяма хранителница на човешките мигове. И ти трябва просто, като живееш добре, да додадеш хубави мигове в трезора на щастливите човешки мигове, след това други да могат да ги преживеят на много, като нещо, което непрекъсно се допълва. Много ми хареса идеята за морето като памет, която е по-мощна от камъка, от писаното слово, от сътвореното от човека. А истински вярвам в това и истински съмълчавам, когато виждам морето морето е морето е голямата жизнена сила на този свят в разбира се в, в, в сложните си взаимоотношения с земята, но то ме остава без, без дъх земята ми се струва в някаква степен обозрима, докато морето е необозримо в това, че то не се вълнува, то никога не спира Земята е статично, величава, може да се си, тя не се движи. До морето се движи непрекъснато и е за мен е, като тласица на кръвта. И не спира, и не спира, и не спира и така. Започнахме с морето и свършваме с него. Благодаря много за това интервю. И аз благодаря.